Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'informatiu d'aquest divendres fixa la mirada en l'inici aquest dissabte dels actes de l'1-2-3 del Pallasso. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Música Aquest dissabte es dona el tret de sortida al festival de circ l'1-2-3 del Pallasso, nascut en homenatge al tianenc Joan Armengol. Aquesta sisena edició arriba carregada de sorpreses. El Platfor és la presència de Leo Bassi amb el seu espectacle Utopia. Els sindicats, comissions obreres i Confederació General de Treballadors han convocat aquest divendres una nova jornada de vaga a Renfa. D'aquesta manera, els tianencs usuaris de la línia del Maresme comprovaran que un de cada tres trens no funcionarà en hora punta, és a dir, entre les 6 i 2 quarts de 10 del matí i entre les 5 de la tarda i dos quarts de 9 del vespre. El grup d'astronomia de Tiana organitza aquest dissabte una activitat adreçada als infants. Es tracta de construir un coet amb una ampolla d'aigua i fer-lo volar. La intenció del taller és despertar l'interès per la ciència dels més petits. La grupa artística del Casal presenta aquest cap de setmana el resultat de la feina feta al llarg del curs pels integrants dels seus tallers de teatre. Tots ells estan coordinats per la Tianenca i l'Ona Muñoz. I en esports, l'associació de futbol Salà La Conraria celebra aquest cap de setmana el seu final de temporada al polisportiu de Tiana amb el segon torneig Vila de Tiana. Una bona manera de tancar un any on el club ha assolit l'ascens a la primera divisió territorial. Radio Tiana, les notícies del migdia. Aquest dissabte es el dret de sortir del festival de circ l1 3 del Pallasso, nascut en homenatge al dianenc Joan Armengol. Aquesta sisena edició arriba carregada de sorpreses. El plat fort és la presència de Leo Bassi amb el seu espectacle Utopia. Caldràs esperar però fins al pròxim divendres 2 de juliol per gaudir de l'actuació. Les novetats també passen per la incorporació d'un nou espai, l'exterior de la catequística a banda del parc del camp de futbol vell i la zona poliesportiva que repeteixen també aquest any. El director de l'1-2 3 del Pallasso, el dienenc Lluc Armengol, explica per què s'ha decidit apostar per la catequística. L'espai de la catequística és per als espectacles que són a l'aire lliure i gratuïts a tothom, però que requereixen certa atenció perquè són de més mitjà petit format. El Parc de l'Antiquet de Futbol és un parc molt gran, molt dispers en moltes coses que poden distreure l'atenció. Llavors la catequística, la intenció és crear un espai més recollidet, més que la gent vingui, pugui seure còmode, amb sombra, sense que toqui el sol a sobre, i poder veure l'espectacle amb unes millors condicions. Al llarg dels nou dies en què se celebrarà el festival, es podrà gaudir de més d'una vintena d'espectacles destinats a tots els públics. Hi haurà actuacions tant a les dues carpes que s'instal·laran com a l'aire lliure. Lluc Armengol considera que els espectacles de carní són un altaveu del festival que poden servir de pol d'atracció d'espectadors. És una voluntat des del primer dia i us seguiré sent sempre, no? A part dels espectacles que sí que volem que és, que és la gent que ve a veure'ls en volem d'altres que la gent se'ls troba una mica també sense saber que sorprèn i llavors això fa que s'enganxi al festival o que s'enganxi a veure altres propostes de circo. Més enllà de Leo Bassi destaca també l'actuació de l'Iceo Parra Septeto, una formació de música folk que presenta 10. D'altra banda destaca un espectacle de gran format a càrrec del Cirbo B i la companyia Res de Res. Tiana serà el segon municipi de l'estat espanyol on es podrà veure aquesta actuació. El Cirbo B de Mallorca instal·larà la seva pròpia vela al parc del camp de futbol vell com ja va fer l'any passat. I com sempre, destaquen també les dues produccions pròpies del festival. D'una banda, la gala de circ de la Mata Cambuter, que ha esdevingut l'espectacle més popular. D'altra banda, el col·lectiu teatral Tianenc, l1 3 4 Banquets, també hi tornarà a ser present amb la seva nova producció de la llegenda popular tianenca, El cavaller i la novícia. A més, també s'impartiran tallers de circ. La sisena edició de l'1-2-3 del Pallasso arriba en plena voluntat de consolidar-se, sobretot després que, per primera vegada, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya hagi concedit una subvenció al Festival de Circa del nostre municipi. Els actes s'allargaran des d'aquest dissabte i fins al pròxim 4 de juliol. La inauguració del festival de l'1, 2, 3 del Pallasso tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 7 del vespre a la carpa del Sir Bupé, situada a l'antic camp de futbol. Es tracta d'un acte gratuït que porta per títol tras l'escova i que ve a càrrec de la companyia Barré. El director del festival, Lluca Armengol, n'ha destacat la peculiaritat de l'espectacle. El primer espectacle on quan ens visita un animal, un gos, i és un espectacle que jo crec que de cara als nens, sobretot els més petits, els, hi, els hi agradarà molt. I és un espectacle que està molt bé, el, el Mimo, que és la l'actor Pallasso. Havia estudiat amb el meu pare a l'Escola de Nou Barris. És una persona que em fa especial il·lusió que estigui aquí al festival, també. Més endavant, a partir de les 11 de la nit, arribarà Descaléctrics Experience per presentar Wong. Les propostes del cap de setmana però no acaben aquí, i és que diumenge continuarà el festival a la carpa del parc del camp de futbol vell. El circ Pistolet presentarà un número de i humor anomenat Sobre rodes. Serà a partir de les 7 del vespre. Els interessats en conèixer la programació completa del festival poden fer-ho al web 3w baixes 123 pallasso.com. Un i Un del pallasso de tirana Un del pallassoajs a 4 de juliol de deajt a 4 de juliol Un dos dels pallasasso.com. sí sí.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 Els sindicats, comissions obreres i confederació general de treballadors han convocat aquest divendres una nova jornada de vaga a Renfa. D'aquesta manera, els tianens usuaris de la línia del Maresme comprovaran que de cada tres trens no funciona en hora punta, és a dir, entre les 6 i dos quarts de 10 del matí i entre les 5 de la tarda i dos quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada, els serveis mínims seran del 33%. Els sindicats no volen que el juliol entri en vigor l'acord de desenvolupament professional de Renfa Operadora. Aquest acord ha estat pactat entre la direcció de l'empresa, UGT, i el Sindicat de Maquinistes, CMAF. Els convocants consideren que crea diferències en les condicions laborals i econòmiques entre els treballadors. A més, denuncien que el futur de l'empresa és incert perquè té un deute de 5.200 milions d'euros. Aquest fet, somat al tancament d'algunes línies deficitàries, asseguren que tampoc ajudarà a mantenir les condicions laborals i els llocs de treball. Juan Carlos Cáceres és el secretari general del sector ferroviari de Comissions Obreres. Es difícil entender que en un acuerdo de desarrollo profesional que nosotros estamos diciendo que lo que recorta derechos, que además no mantienen el empleo, alguien quiera hacernos ver que es la solución ideal y encima cobrando más cuando hay un recorte de salarios en todo el sector público y que el año que viene también va a aceptar Rem. el Renfa. Renfa remarca que el Comitè General d'Empresa, format per 13 representants sindicals, CGT compta amb un representant i Comissions Obreres amb quatre. Així mateix, recorda que Comissions Obreres i CGT han convocat a REN més de 50 jornades de vaga els últims 180 dies. Les que finalment es van desconvocar van generar costos superiors als 700.000 euros per jornada i les realitzades, 11, amb la d'aquest divendres, han generat costos superiors a un milió d'euros, segons anuncia l'empresa. Estan cridats a la vaga un total de 14.000 treballadors a banda de rodell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 Als nens els agrada, a regla general a tots els agrada muntar i desmuntar i mirar de què estan fetes les coses i com funcionen i tot, no? Doncs això és per donar-los l'oportunitat de, de poder descobrir que elements que tenen a casa seva poden fer un experiment la mar de divertit i maco, no? En aquest cas estudiaríem el fenomen aquest de l'acció de reacció que és un principi bàsic en física. Per participar en el taller de construcció de coets és necessari portar una ampolla de refresc de litre i mig, una cartolina i unes tisores. Aquells que vulguin poden portar l'ampolla decorada i pintada. A més, és recomanable que els infants vesteixin amb roba còmoda i que es pugui mullar. L'activitat tindrà lloc a l'Observatori d'Astronomia de Tiana aquest dissabte de 6 de la tarda a 8 del vespre. La informació local a Ràdio Tiana. L'agrupació artística del Casal presenta aquest cap de setmana el resultat de la feina feta allà del curs pels integrants dels seus tallers de teatre. Tots ells estan coordinats per la tianenca Ilona Muñoz. L'adaptació de l'obra Nassos, Nassos, Nassis, de Kim Canals donarà el tret de sortir del conjunt de tres representacions que hi ha programades a la sala albenis. Es tracta de l'actuació dels més petits de l'entitat que tenen entre 8 i 12 anys. Tindrà lloc aquest dissabte a partir de dos quarts de sis de la tarda. Ilona Muñoz n'ha fet una avançada de l'argument és una obra que fa analogia a l'ocupació nazi però des d'una vessant molt claonesca també fa també reflexió sobre les diferències sobre la discriminació sobre per què uns podem treballar i els altres no i tot amb colors dels nassos no? els nassos vermells, els nassos verds també aquest dissabte però a partir de les 9 del vespre serà el torn del grup dels mitjans d'entre 13 i 16 anys seduïdes pel dubte que parteix de dos contes de Quim Monzó, aterrarà l'escenari de la sala al Venice per mostrar com el dubte sempre ens ha acompanyat al llarg de l'existència. Segons ha explicat Ilona Muñoz, però amb el grup dels mitjans ha volgut fer un treball sobretot de tècnica teatral. Amb les mitjanes he fet un exercici, o oh, hem fet un exercici molt de ritme i d'escolta, més que una història. De ritme de text, de ritme de cosa, unes parlen, les altres mouen, o totes parlen, totes alhora, estan sempre totes escena juntes. I això també té una complexitat major, no? En el seu cas, però he tingut ganes amb ell de fer un exercici teatral, més que explicar una història. Diumenge arribarà l'obra El mètode Le Brun de la felicitat a partir del text de Juan Mallorca. El grup dels grans serà l'encarregat de la representació que s'ha consegut com una teràpia de grup on els espectadors hauran de buscar la felicitat passant per les diferents passions humanes. De fet, es tracta d'un col·laix teatral, ja que combina el text de Mallorca amb d'altres textos escollits pels actors i actrius. L'acte de final de curs del grup dels grans, que tenen entre 17 i 19 anys, començarà a partir de dos quarts de nou del vespre.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 L'entitat tanca el seu segon any a la nostra vila integrat a la perfecció dins el teixit esportiu i amb un torneig que pretén consolidar-se en el temps com una de les activitats esportives tradicionals. En aquest segon vila de Tiana, el qual es concentra en un sol dia i no en un cap de setmana com l'any passat, hi participen nou equips, els quals disputaran una lligueta en tres grups on el primer classificat i el millor segon, en aquesta fase prèvia, passaran a semifinals. A partir d'aquest moment, tot es decidirà a partit únic per decidir qui serà el guanyador d'aquesta segona edició d'un torneig que el futbol Sala la Conreria se li va travessar l'any passat. El coordinador de l'associació de futbol Sala la Conreria, Antoni Bravo, fa un balanç positiu dels dos anys del Club Atiana, malgrat un inici complicat. Al principi de tot es va, va ser una no mica complicat, vam tenir alguna crítica, per gent que veia que, bueno, que el meu equip que venia de fora, eh, bueno, per alguna raó es van, bueno, es van posar una mica amb, amb nosaltres. Jo crec que el treball que, que fem, encara que s'està costant molt, està molt ben fet, i ara ja tenim previst anar d'una vegada per totes a a buscar a tota la canalla que sigui possible per formar, ja comença a formar o el futbol va ser o l'escola de futbol sala. La jornada festiva del futbol sala a la Conraria començarà a les 9 del matí i culminarà a dos quarts de 10 de la nit i un cop acabi el torneig el club continuarà amb la preparació d'una temporada 2010-2011 a la qual el primer equip aspirarà a consolidar-se la primera divisió territorial sense oblidar la formació de nous jugadors i jugadores. Montgat acull aquest diumenge la primera edició del campionat de d'esquit No Limit. Aquells que tinguin estrès amb el monopatí podran demostrar-ho davant d'un jurat que els puntuarà. L'acte ha estat organitzat pel comerç de Badalona No Limit, amb el suport de l'Ajuntament de Montgat i de diverses marques de roba. Fabio Strano és l'organitzador de l'acte i propietari de la botiga. Se harán ronda de 5 o 10 pues en la half, en la rampa, pues en el cajón, en la barandilla. Habrá dos planos inclinados también. passaran los primeros ...8 o 10 y luego llegaremos a la final... El part del tranví acollirà l'acte des de les 11 del matí fins a les 7 del vespre. Se n'establirà un total de 3 categories, fins a 12 anys, de 12 a 16 i majors de 16. Hi ha premis valorats en 4.000 euros. Segons l'organització hi ha uns 70 participants inscrits i 70 més en llista d'espera. El campionat d'esquête es troba en el programa d'actes de la festa major de Sant Joan i de fet és una de les novetats de la celebració. Per l'ocasió també s'han programat exhibicions de monopatí. Radio Tiana.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 Un o tres el pallaç, a de tirana, Un dels tres el pallas, de vintsis a quatre de juliol de vintsis d'ajuts a 4 de juliol. 1 2 3 Sí, sí, sí. És el Festival de Ciutatiana, l'1-2-3 del Pallasso tal com sentien, ja ho té tot a punt pel que serà la seva sisena edició que tindrà lloc entre el 26 de juny i el 4 de juliol. Els plats forts pel que fa al contingut passant per la presència de Leo Bassi, que presenta el seu espectacle Utopia, i per l'actuació de Liceo Parra Septeto, una formació de música folk que presenta 10. Precisament avui el que volem és repassar la programació que podrem veure a partir d'aquest cap de setmana amb el director del Festival Lluca Armengol, bon dia. Hola, bon dia tothom. Doncs bé, sisena edició, jo no sé si des de que va néixer aquest festival a, jo a Joan Armengol, doncs uh, vau pensar que arribaríeu a aquesta sisena edició o allò va sortir una mica improvisat i, i ara doncs tot és sorpresa. No, no, és, no era ni molt menys la intenció quan vam fer el primer, eh, arribar a fer-ne fer sis, no, i ni era intenció fer-ne dos però des que vam fer el segon sí que crec que la intenció era que el festival cresqués com està creixent i es consolidés com s'està consolidant. És a dir, que tot en aquestes alçades està com... les perspectives com les tenim? Ah, home, tenim moltes perspectives, estem molt contents, creiem que és un festival que servirà per consolidar-lo realment dintre del circuit de, de festivals de circ de tot Catalunya i gairebé uh -huh. del país, i... I estem contents doncs, perquè seguim amb la mateixa energia i la mateixa trampera que com si fos el primer, la veritat, i amb molta més experiència, cosa que també s'agraeix, perquè a nivell d'infraestructures, de companyies... De, no és Hi ha una feina darrera perquè es puguin fer 25 espectacles en 10 dies a la Clar. Tiana, doncs hi ha una molt bona feina darrera, per sort amb un supergran equip. Uh, si ens agafem com a mirall altres festivals que tenim pel aquí al voltant fa només massa setmanes parlàvem amb els organitzadors del Cur circuit que sí. celebraven el desaniversari de i que havien decidit fer un salt és a dir, quedar-se una mica enrere, canviar de companyia organitzadora d'aquest festival, uh -huh. perquè deien que 10 anys doncs, ja potser són massa per estar darrere un festival, realment és el que tu dius no? que els esforços que es posen en un festival, les il·lusions i les ganes no sé si arriben a... Doncs això, sí, a, a posar-te un límit, no? No, posar un límit no. Sempre que quan et vagis marcant objectius i els objectius es vagin complint, sempre hi ha moltes més coses per fer, sempre ho pots fer molt millor. Mm -hmm. Bé, bueno, com a mínim, crec jo. Igual el Cursirquit sí que hi havia, ja tenen un format que amb ells ja en tenen prou i els hi agrada així. Dos dies, sis espectacles i d'aquí hi ha fa que no es belluguen el mm -hmm. nostre objectiu. A nosaltres ens agrada que cada any hi hagi més espectacles que hi hagi coses diferents de no, del que es veuen dins dels circuits habituals de circ i de programació que hi ha, hi ha aquí Kitiana. I, I la nostra intenció és seguir creixent a, a nivell organitzatiu i a altres nivells també. Ah, precisament m'agradaria destacar que, que per primera vegada el Consell Nacional de Cultura i les Arts de Catalunya us ha concedit una subvenció el qual doncs, també és una mostra que, que neu creixent d'alguna manera bé és a dir, sí. a, amb un reconeixement no? Això és el que et deia d'anar complint passos doncs és un pas més que el Consell Nacional d'Art i Cultura que més qui valora aquests projectes al qual nosaltres vam optar són gent professional del circ i gent que coneix com és el festival de veritat perquè una cosa és com és de veritat i l'altra és com dolçats plasmant un paper no? que Clar. a vegades és una cosa molt més freda, no? també Això fa que, que pues mira pues, diuen que ho fem bé, doncs ho seguirem fent no i encara mm -hmm. millor perquè si dia ja tens ajudes d'altres bandes sempre és més fàcil i em sembla que mirant les, les subvencions que havia donat al consell, doncs protesteu pel capdamunt dels dels que, doncs, sí, que heuresolt. Tam... Vull dir que, que, que sí que li han donat un valor en aquest festival de circ eh, tenint en compte totes les propostes culturals que hi ha a Catalunya i tenint en compte doncs, la diversitat de, de propostes artístiques que hi ha, doncs també és un sí, punt, no? Sí, però dintre del món del circ també és un festival atípic perquè és un festival que organitzem conjuntament amb l'Ajuntament però qui demanem la subvenció som... De Mortimers. Uh -huh. la, llavors la resta de festivals funciona una mica al revés, que és l'Ajuntament qui concentra el finançament i després ho dona una companyia o un equip de direcció qui, que és qui fa la programació en aquest cas és al revés. Nosaltres fem el projecte, l'Ajuntament ens dona un suport a nivell econòmic, a nivell d'espais de, d'infraestructura de la brigada i tal, però tot el projecte i tota l'organització és de la companyia, és de De Mortimers i Can Boté. Uh -huh. Una mica aquesta és la diferència per això. Es ens han donat més diners però perquè des de la part municipal hi ha menys potser mm. però el que està clar és que aquesta, aquest tipus de propostes això, això de l'Ajuntament aquest tipus de propostes ajuda tot el poble en general tot i que sorgeixi de mort és una cosa que, que sentim totalment del poble i que l'Ajuntament ens ajuda amb tot el que pot i més i més tenint en compte èpoques que estem de sí. retallades per totes bandes, sí. o sigui que l'esforç que fan per seguir ajudant al festival jo ja estic més que content Uh, projecció, a vegades parlem de, de la projecció que, que donen certs esdeveniments que es fan al poble, que a vegades pensem doncs, que només s'ha de destinar a la gent que, que hi viu i, o que el visit habitualment, que ja el coneix, però hi ha altres propostes, com és el cas d'aquest un 2, 3 del Pallasso, que ajuda a que gent que potser no sabia on estava en el mapa, doncs que digui, i doncs sí, torno sí. cada any a aquell festival, en aquell poblet, no? I que venen no? al festival i aprofiten per anar a fer el vermut al casal o per dinar al ningú, no sé, uh -huh. per donar dos Exemples, sí. no? doncs que també que vingui gent nova al poble i el conegui, i el conegui a més en dies en què estan passant coses en principi boniques i que el poble les viu i que uh -huh. se sent un esperit de festival doncs crec que això és positiu per tothom pel festival i pel poble Uh, comencem a repassar una mica les propostes com dèiem, el proper dissabte és el primer dia el que arranquem I, i bé, no, comencem a destacar deia jo que Pletsforç passa per Leo Bassi perquè és un dels noms més, sí, més coneguts més, més mediàtics el sí. que la gent en general els coneix més us atreviu a portar Leo Bassi al festival? Sí, jo mai ja feia anys que hi anàvem darrere i finalment hem pogut coincidir les nostres dates amb les seves i n'estic encantat que vingui a més aquest és un espectacle on entre altres coses ell explica perquè és pallasso uh -huh. cosa que, mira, se'm posa la pell de gallena, no és de recordar el dia que ho vaig veure i és una història molt emocionant li ve de, de família ell és net de pallasso ja, uh -huh. i ja, és una... És un Leo Bassi una mica diferent del que molta gent està acostumada a veure a la tele, no menja merda, per exemple, en l'espectacle aquest. Sí que és veritat que la gent li ve aquesta referència al cap. Suposo que, que això també d'alguna manera et sentiràs identificat, no? Això de viure-ho des, de, des de petit d'aquest món, no? Sí, bueno, jo també hi he escut. jo també soc fill de pallasso, ell ja és net de pallasso, inclús. Uh -huh. uh, Leo Bassi és un dels més mediàtics, però què em destaques d'aquells que a nosaltres, doncs, la gent que habitualment no coneixem aquest món del circ, allò que no ens podem perdre. Mira, jo, per exemple, voldria destacar, per una banda, així com espectacle obert i gratuït per tot el poble, l'espectacle mm -hmm. que es fa el dia 1 en el parc de l'antic camp de futbol, el parc dels Tretuïts, que és la companyia Cirbo B, més res de res que són dues companyies mallorquines que s'han ajuntat per fer un espectacle de circ de molt gran format, són estructures grans és un espectacle amb 10 artistes és una cosa de carrer, que aquí Tiana crec que fa molts anys que no veiem alguna similar i crec que sorprendrà i venen des de Mallorca, adiós. Sí, per això tenim també la col·laboració, hem aconseguit la col·laboració amb el govern Balear i aconsegueix que ells ens ajuda que ells vinguin fins aquí a mostrar el seu espectacle. Que de fet eh, aquestes són les complicacions del dia a dia a l'hora d'organitzar un festival, sí, home, no? Sí, portar tot si aquest vosos? espectacle des d'una illa és Clar. encara més difícil que portar-ho des de molt més lluny però que no hi ha marxa per mig. Clar. En aquest cas és una vegada més que es constata amb aquest, fa, amb aquest espectacle que a més de tot allò que passa dins de la carpa i que són la, la gala, la regala, etcètera, sí. eh, doncs també aposteu per acostar-vos vosaltres a la gent que passi pel carrer, sí. que potser no sap està passant. És una, és una voluntat des del primer dia i ho seguiré sent sempre no? a part dels espectacles que sí que volem que és, que és la gent que ve a veure'ls en volem d'altres que la gent se'ls troba una mica també sense saber pam, li, li apareix allà un uh -huh. espectacle de circ i sorprèn i llavors això fa que s'enganxi el festival o que s'enganxi a veure altres propostes de circ uh -huh. A més aquest any em sembla que heu obert mires i també teniu un altre espai que, que és la catequística sí. que, que per què ho serveix? L'espai de la catequística és per als espectacles que són a l'aire lliure i gratuïts a tothom, però que requereixen certa atenció perquè són de més mitjà a petit format. Uh -huh. a la part, el parc de l'antic de futbol és un parc molt gran, molt dispers en moltes coses que poden distreure l'atenció. El bar, el, la porteria, els columpis... Els cotxes passant els per cotxes allà. Els cotxes passant per tot arreu, el semàfor, l'autobús capita... Uh -huh. Llavors la catequística, la intenció és crear un espai més recollidet, més que la gent vingui, pugui seure còmode, amb sombra, sense que toqui el sol a sobre, Clar. i poder veure l'espectacle amb unes millors condicions. I aquesta és la intenció, si més no. També estem, és una prova, igual resulta que no ens funciona aquest espai, però també s'ha d'aprovar. Si no proves, no, qui no ho prova no s'equivoca. Home, i tant. Uh, aquest any també tenim... Sí. molt agraït al mossèn, tota la col·laboració que ens ha donat, <laughs> perquè no és fàcil, tampoc. Home, gràcies. que també la catequística és un espai d'això molt ampli, no? que es pot aprofitar per moltes coses, perquè sí, sí és veritat que el mossèn ha d'estar pel mig doncs, donant aquell ol vistiplau no? sí. la, a l'activitat. Sí, sí, però bueno, sí, sí, parlant la gent s'entén, finalment. Uh, els més petits també tenen propostes dirigides allò per, com deien, de carrer, dirigides a, al públic infantil, també tenen que cada any no en falten, no? Dirigit al públic infantil, recomanaria dues coses, que són els dos espectacles que hi ha dissabte i diumenge, a 26, sí. 26 i 27, a la Carpa, sí? del CIRBOB. Un espectacle és el, el primer espectacle on el qual ens visita un animal, en festival. Què dius? Sí, és un gos, és un, un gos Ah, un o sigui, no, res d'elefants de, re no, no, no, i no, no, no, no de tigres un, un gos que també està bé És sí. un gos, i és un espectacle que jo crec que de cara als nens, sobretot els més petits els, els, els agradarà molt per això de... dels animals funciona sí. sí, i és un espectacle que està molt bé el, el Mimo, que és l'actor Pallasso, uh -huh. havia estudiat amb el meu pare, a l'Escola de Nou Barris és una persona que em fa especial il·lusió que estigui aquí al festival també això que dius ara d'estudiar de, i, en fi, les escoles de, de teatre i de, i de circ, d'alguna manera també la porteu fins al festival perquè continuen avant tallers, suposo? Sí, hi haurà tallers des del dia dilluns 28 de juny fins al divendres 2 de juliol a la Carpa del Cirbo B. Sí? per cert us podeu apuntar a l'espai ecològic a la Lleu si Sí, sí, ja ens podem apuntar, eh. podem apuntar i també podeu comprar les entrades ja per als espectacles de pagament. Això està bé, eh, perquè... molt populars. Veus <laughs> molt populars, fa, no hem posat ni una gota els preus, inclús els hem baixat en algun cas, i hi ha un abonament que pots veure a tots els espectacles per només 25 euros Don, sí que és preu popular i amb això de la crisi que tot ens ho puja, no? Que ens puja la llum, l'aigua i sí, tot. jo doncs... sé l'ho escurat que estic jo i l'ho escurat <laughs> que estem tots, per tant, no podem apretar per aquesta banda, no volem que la gent vingui i que no sigui un impediment el preu. Eh, Centrem-nos amb la gala sí. perquè sempre és el plat fort sí. què ens teniu preparat? Doncs mira, doncs és també una com tu has dit, un dels plats forts del festival perquè a més la intenció d'aquest any és a la diferència dels altres és que l'espectacle que estem produint per aquest any és un espectacle que no volem que es quedi només aquí, uh -huh. sinó que tenim intenció que després fer-la una gira posterior i intentar-lo vendre al mercat nacional, internacional, i aquests i aquests. molt bé. Faltarà veure que funcioni. No, un espectacle de gran format que el dediquem a Can Boté, que és uh -huh. la casa on jo he nascut i on podem dir que han nascut els Mortimers. És un espectacle on treballem de Mortimers i tres artistes de circ que fan diferents tècniques variades, serà un espectacle de 70-75 minuts, on també treballa el Pauet Riva fent uh -huh. totes les projeccions audiovisuals. Per això la gala del diumenge també és a les 10 de la nit perquè necessitem que sigui fos total perquè treballem amb càmeres en directe i amb videoprojeccions sí, és tot que sempre havíeu aprofitat per també posar un altre horari no? diumenge sí, i, però hem fet, igualment hem posat un altre diumenge a la tarda hem fet un regal d'espectacle ah, bé, bé. i què voleu explicar amb aquest espectacle? què explicareu de les interioritats de Camboté? No, no, interioritats no explicarem gaire <laughs> intentarem explicar com, com nosaltres ens imaginem que era un dia a Camboté fa 25 anys Mm -hmm. des de que es llevàvem fins que s'andaven a dormir. I tot això amb la dialèctica aquesta original vostra, no? Tot això amb el llenguatge Mortimer i amb el llenguatge que hem après d'en de Juanito i del de que hem vist o recordem de m'ho té. I està clar que, que això... De, dius I que... tot amenitzat amb tècnica de circ, amb llenguatge de circ. Mm. La música musica, suposo que, musica, que també important, no? Música en directe cinc actors a pista, els tres artistes a circ, és un espectacle de dotze, dotze persones amb vistes, és un espectacle gran. Sí. Ah, T'apuntava jo això de la música, perquè sempre els heu caracteritzat, dius que no és un festival de circ típic, al l'Underses del sí. Pallasso, i precisament també doncs, per portar coses molt diverses, no? i entre elles també doncs, música en directe... Doncs perquè entenem, hi ha una frase que jo repeteixo molt, i sobretot en les entrevistes quan em fan aquesta pregunta, que és una frase del Joan, dintre d'un text, que és que el circ és qualsevol petit univers. No? llavors depèn com tu interpretis o, o tu sentis el circ i més ara que les línies són tan difuses entre una cosa i l'altra no? està clar que l'Eliceu fa música però fa una música d'arrel tradicional com el circ té tradició i tot ho pots tot ho pots, tot ho pots lligar si tu vols no? I, i, i tenint en compte que el festival neix anomenat Joan Armengol, el Joan Armengol va arribar al circ després de tot un procés no? després d'haver fet teatre de carrer, després haver fet d'haver tocat tota la part tradicional catalana, cap capgrossos, de gegants... Llavors, també tenir entès el camí que es pot seguir per arribar fins al circ. Doncs res, que Calluca, moltes gràcies per venir un any més, que sempre estem per aquí, però en aquesta sisena edició, doncs un cop més, esperem que arribeu a la de en fi, que anem fent, no?, ja, cada any. Ja, ja celebrarem, ara fem fem dos, dos, un, dos, tres. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, ja. Molt bé, és veritat, fem el doble, fem el sí. doble. Doncs bé, escoltem una mica els teus fills, que són els protes, no? Sí, de la Falca. Sí, ja. um, dos, un, dos, i tres. Un, dos, és el Pallasso. Passiva el 6 de Tiana. Un, dos, és el Pallasso. De a 4 de juliol. De 26 d'ajut a 4 de, de juliol. Un, dos, és el Pallasso. Un, dos, és el Pallasso. Sí, sí, sí.